Минавам на втората лекция Будизма Будизма казва Всичко извършено с непривързаност е добродетелно Учителя казва Всяко нещо направено с любов е добро Ако ума е обзет от желания казва Будизма и при това положение човек тръгне да търси истината той няма да я намери. Истината си остава скрита от него. Всичко в този свят е нещо друго, освен семената. Семената са най-важното. Това, което сееш, това, което мислиш продължително, това е твоето сеене. Това е едно от най-важните неща в твоя живот. Това е твоето бъдеще. След време, когато ще говорим за Орфей до година, ще видите, това е човек, който е по-дълбок от седемте чудеса на света. Това е човек, който е постигнал тайна, дълбока тайна в себе си. Нещо много мистично, нещо, което е над духовността. Но той не е земен, нали? това е съвсем друг неземен свят. Разбира се имало тракийски жреци на по-високо ниво от него, но това е друг въпрос. Но Орфей е постигнал нещо, което го няма в света, защото е изключил света. Така, казва будизма, отсечете корена на дървото и листата ще овяхнат. Ще преведа. Отсечи ума и светът ще овяхне. чистия ум. И светът ще овяхне. Този, който се вкопчва в ума, никога не може да види истината. Капанът се създава според будизма от вашия избор. И затова пазете будно, безграничното от безпорядъчни мисли. В тревожните чувства се подвизават същества грабители. Никога не държете с тези, които ви отклоняват от пътя. Казва будизма, може да имаш вяра, старание. И знание. И пак да се отклониш, ако се изпуснал будността. Ако си преодолял своя гневен ум, хиляди врагове си преодолял. Властта сама по себе си, не притежава власт. И затова хора с голяма власт, когато Бог се намеси в един момент. Утре могат да останат без власт. Само Бог има власт. Тези, които се въобразяват, че владеят, нищо не са разбрали. Същността на будизма е, забележете, две думи. Неуморно наблюдение, непрестанно наблюдение, непрестанна будност. Обикновените нямат самоконтрол, понеже нямат тази будност. И затова те нямат власт на тума който не контролира своите мисли, той неизбежно се заблуждава. Пустотата в действителност, т.е. безкрая, не е пустота, а истинско царство. Именно от там идва Орфей, оттам идва, той идва от тетера. Музиката му идва от безкрая. Музиката му няма нищо общо с човешката музика. Това е музика на светлината. Съвсем друг път, съвсем друга посока, съвсем друга идея. Търсиш ли, казва будизма с умът си, никога няма да намериш. Търсенето е душа. Чиста, възвишена висша душа. Тя е търсача. Умът трябва да бъде овладян, да не пречи. Търсача е душата. Умът трябва да е овладян. Вие търсите казва будизма, на друго място и за това не може да намерите успокоение. Ако човек истински изучава пътя, той не търси недостатъци в окръжаващия свят. Тоест той не се цапа, не се заразява, не се занимава с странични неща. И казва будизма, използвай ситуацията и не давай тя да те използва. Истинският човек, и когато е напрегнат, е господар на положението. Щом си господар на положението, там се намира истината, там е Буда, там е Бог. Когато във вас се заражда, макар и само за един миг, мисъл за света, вие вече сте зависими. Вие вече сте в отклонението. Говорим само за един миг. Вие вече сте в отклонението. Блуждаещия човек не се движи. Просветления човек никога не може да се изцапа, защото той вече е друга вода. Той толкова е трениран, че той не може да се изцапа. Постъпките на мъдрия човек, независимо дали са добри или лоши, те са дълбоко осмислени. Обикновеният човек може да ви помага и да ви прави услуги. Аз предпочитам мъдреца да ви пречи. Ако мъдреца ви пречи, той ви прави тайна услуга много по-дълбока, отколкото всички обикновени хора, които. защото мъдреца винаги знае какво прави. Той действа чрез Бога, а обикновеният човек действа чрез паднали духове. Цял живот да ви прави услуга може да стане много по-лошо. Мадреца може да ви направи спънки, дори в известен смисъл да ви обърка живота, но после така ще го повдигни, такива неща ще научите. Така че мадреца е винаги съзнателен, винаги знае какво прави. Без изключения. Обикновеният човек никога не може да постигне това. Ако не осъждаш другите, ще можеш да правиш това, което желаеш, казва будизма. Бедността през този живот, казва Будизма, е кърмично наказание за алчността в предишния живот. Значи алчността в предишния живот сега е бедност. Това не е недостатък на пресметливост, а закон на предопределеност от кармата. Значи бедните хора могат да пресмятат много хитро но не им е дадено. Както и да мислят, те трябва да научат уроците. и ако се умеят бедността да ги направи много честни, те ще се върнат обратно. Някои мисля, че хазяите не проявяват милост към тях. Има хазяи, които дават жестоки найеми. Пример. Будизма казва, някои мисля, че хазяите не проявяват милост, но всъщност работи кърмичния закон, т.е. Тези, които не могат да различават все още, имат лъжливо знание. В миналото те са взимали и са давали скъпи найеми и сега просто всичко се връща. Ти може да искаш малък найем, но ти си бил продължително време жесток. Сега трябва да научиш добре уроците си, за да можеш след време да знаеш кой искаш, иначе и да искаш и да не искаш, ще изтрадваш тези неща. Пробуждането идва от благородни намерения и от преданна доброжелателност. Никой не може да измени истината и никой не може да я подобри. Истината се е истина. Доброжелателността е истинската религия, казва будизма. Никой не може да очисти друг човек. Това е лично дело. Тези, които виждат в света двойственост, са достойни за съжаление. Подобно нещо казва и Великия суфизъм. Ако, ако освен Бога ти виждаш и нещо друго в света, това е позор. Ще обясня. В политиката, в църквата, макар и в застой, тайно работи Бог на ниско ниво, но там е и Бог. В опасните животни, в благородните животни, все е скрит Бог. Хората може да помислят, че лъва е опасно животно и хищник. Откъде идва този гняв в лъва? Казано е в окултната наука, това е Божий гняв. Той знае кого да разкъсва и кого не, защото той е мярка. Той знае как да учи хората и как не. Така че всичко е в ръцете на Бога, и той е направил лъва, не да бъде агни или слон, а да бъде лъв. Стедреми ми ще говорим пак за животните. Така В резултат на незнание човек възприема скъпоценния камък като парче тухла. Колкото повече се увличаш от умствеността, умствените игри толкова повече се отдалечаваш от истината. Умът живее в смущението и там се погубва. Когато нещата не ви вълнуват, това означава, че сякаш тях ги няма. Значи Ако се умееш да направиш така, че нещо да не те вълнува, то започва да умира. Ако една тревога, голяма, безпокойство не е поливаш, тя ще увяхне. Но ако много мислиш и я викаш и се мислиш за нея, има една страя, така идваше при мене и като дори при мене и почва да се повтаря. Добре ми е, добре ми добре ми Каза обаче, като изляза от тебе и тръгна, почвам да повтарям зле ми А то е толкова просто да продължиш да повтаряш. Това си е твое. Може да го направиш твое. Така. Когато нещата не ви вълнуват, казах, значи все едно тях ги няма. Трябва да направите така, че да не ви вълнуват. Покойът е недостъпен за ума. Ако ума влезе там, той изчезва. Той няма живот. Той трябва да изчезне, за да може човек да влезе в покоя. Ум и покой на едно място няма. Значи покойът е недостъпен за ума, за мисленето, въобще за мислишия човек, за философстващия човек, за мадреца, той е друго. Понякога мъдреца изглежда глупаво, но той е винаги осъзнат. Той нарочно постъпва някога глупаво и така той съхранява своята мъдрост. Никой не може да разбере защо постъпва така, но той винаги знае как да поступи, какво да каже. Както и глупаво да изглежда, той винаги се остава в мъдростта. Както и красиво да поступи един глупав човек, той няма същност, той не познава себе си той се остава глупостта и те с красиви постъпки може да подведат хората, но мадреца никога не се подвежда. Така, този, който е постигнал същността, не се нуждая даже от медитация. Разбира се, истината е по-важна от медитацията. За какво ти е медитация? Както и да е. Друг път ще обяснявам. Чистата духовност никога не се придобива в словесни спорове. Само когато практикувате правилно съзнание, казва будизма. Само когато практикувате правилно съзнание. Вие сте в духовната практика. Ако нямаш правилно съзнание, колкото и да дишиш, каквато и по да играеш, колкото и красиви. Аз съм виждал братя и сестри на времето, много ми беше интересно, даже приятно. Красиви движения по невритмия по учителя прибират се в къщи и започва бой. Просто е странна работа. А иначе много красиви движения, даже се учех от тях. Направо така да ти е приятно да ги гледаш, но често имаш и побоища. Нали? Както виждате едното с другото. Но ще приемем, че това е друг вид романтика. Така, ако практикуваш истината, нищо не може да ти препятства. Това е главната практика. Истината.